Sesaat lagi, anda akan mendengarkan serial Manajemen Cinta bersama Ustaz Baharsyah Al Munir, pimpinan Pesantren Biru. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya kepadanya. Segala nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah masih melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita dengan mengucapkan zikir kepadanya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Allahu akbar dan Engkau maha besar ya Allah. Ayuhai ikhwan rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita mencari cinta yang sejati. Cinta itu seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, namun dapat merasakannya. Terkadang angin bertiup begitu kencangnya membuat kita tak sadarkan diri. Maka kita perlu mengetahui arah mata angin agar kita tidak tersesat pada jurang cinta yang membuat kita terlena. Sedarku yang dimuliakan Allah subhanahu taala, cinta hadir saat manusia hadir. Jika manusia ada sejak seribu tahun yang lalu, maka cinta ada sejak seribu tahun yang lalu pula. Allah mengandunglahkan cinta pada setiap makhluknya, baik itu binatang, tumbuhan, apalagi kita sebagai manusia. Maka hidup tanpa cinta tidak akan ada pernah kehidupan, karena ada cinta semuanya hidup. Anak ayam mengarami telurnya selama berhari-hari sang induk sampai menetaskan telurnya itu semua karena cinta Sang raja hutan yang dikenal dengan keganasannya menjaga penuh dengan kasih sayang anaknya sendiri ibu kita yang melahirkan kita mendidik sampai doanya mengalir untuk kita setiap saat itu semua karena cinta Subhanallah Maha suci Engkau ya Wajah Allah bainakum wa bidda tawrahbah Allah telah mengandurahkan telah menciptakan telah menjadikan pada setiap diri manusia rasa cinta dan sayang Cinta adalah fitrah dari Allah maka keberadaannya pun diatur oleh Allah maka cinta merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita jangan sampai dengan cinta yang Allah anugerahkan membuat kita mencari cinta selain daripada cinta kepada Allah. Oleh karena itu, carilah cinta hanya cinta yang bermuara kepada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa pun memberikan peringatan atas kecintaan kita kepada makhluk, kecintaan kita kepada dunia dan seisinya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa menggambarkan a'un billahi minasyaitonir rajim. Ziina lillāsi hubu shahwāt min al nisa wal bānin wal qanātir al mukandrah bin al dhab wal fita wal khair al musawamah wal an'am wal hath. Dālik Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, itu semua kesenangan di dunia. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا Itu semua kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. أَيُّهَا الْيُّهَا رَحِمَا Betapa Allah pun mengingatkan kita di mana kecintaan kita kepada dunia bisa melenakan kita kepada Allah. نَعُوذُ بِاللَّهِ Tanamkan dalam diri kita mulai hari ini. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya: Salasun mankun nafihi wajadah halawatali iman. Tiga hal yang apabila dicapai maka akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah mankanallah warasuluhu ahabbailaihimimma siwahuma. Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Yang keduanya adalah wa man ahabba abdan la yuhabhu illa azza wajalla, yaitu orang yang mencintai membenci seseorang kerana Allah. Yang ketiganya adalah wa mayakruhu ayyuanudfil kubri ba'da ida antafdahu minhu kama yakruhu ayul kafin nar, yaitu orang yang benci kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekuparan dan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Ayuhal iwar maqamullah, jelaslah sudah bahwa cinta yang harus kita cari hari ini adalah bagaimana kita mencari cinta sejati hanya kepada Allah. Mencari keridhaan Allah, mencari rahmat dari Allah. Yakinlah, tanamkan dalam diri kita. Semoga hari ini, esok dan seterusnya kita hidup di alam dunia ini berada dalam rintutan. Dalam liputan cinta dan rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ayol ikhwaramakumullah Akhirnya kita memohon kepada Allah Ya Rabbana gfilana abunubana Ya Allah ampunilah segala dosa kami semuanya Sebanyak apapun dosa yang kami lakukan Sekelam apapun masalah kami Sejahat apapun diri kami Senista apapun kami Sebanyak apapun lautan dosa yang pernah kami lakukan Sebengkok apapun jalan yang kami tempuh luruskan Ya Allah segelap apapun jalan ini ya Allah terangi dengan nur hidayah-Mu wanzur ilaina birahmatik dan pandangilah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu jangan pernah pandang kami semua dengan murkamu mu terlalu banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah Semoga apa yang kita dapati hari ini Senantiasa semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Mohon maaf dan kita sama-sama berjuang Mengobati segala penyakit hati yang ada dalam diri kita Untuk semakin cinta kepada Allah Salam cinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manajemen cinta, merajut cinta hakiki, menggapai ridho ilahi.